Asalamu alaikum, shikues të nderuar. Jemi në përfundim të muajit Ramazanit dhe sot jemi në shoqëri me Hoxhin Alauddin Abbasi, me cilin do të trajtojmë pyetjet që kryesisht kanë të bëjnë me lëshimet, me plotësimet që duhet bëhen pas Ramazanit dhe të tilla pyetje. Hoxhë, asalamu alaikum, mirësevera. Aleikum salam, Elsayyidi. Po fillojmë me pyetjen e parë. Tha ku qëndron argumenti se duhet të agjërojmë 6 ditë pas Ramazanit dhe cili është shpërblimi i tyre? Argumenti për agjërimin e 6 ditëve të shevalit do thot shevali është muaji i cili si vjen me një herë pas Ramadanit. Është muaji do thot i i vjet Henor, edhe quhet sheval. Edhe pejgamber argument për agjërimin e këtyre 6 ditëve është hadithi i pejgamber sallallahu alejhi wasallam, hadithi i saktë, në të cilën thot i dërguari i Allahut, ai person i cili agjëron Ramadanin, edhe kësaj ja bashkangjet edhe 6 ditë të shevalit. I si kurse agjeruar, e llogaritet sikur se të ket agjeruar tër kohën. Edhe ky është hadithi që i cili vërteton vlerën dhe rëndësinë e agjerimit të këtyre 60 ditëve. Mirpo agjerimi i tyre është nafile, është sunnet, nuk është diçka obligative. Ë kurse komentet e dietarëve në lidhje me këtë hadith kanë thënë se e, pse ajo se pse pejgamberi sahasem ka thon është një sikur se të ket agjëruar tër kohën respektivisht të vitin kanë thonë është për arsye se vërtet kemi shumë citate të cilat vërtetojnë se vlera e veprave tek besimtari do të thotë shpërblime mund arrihet nga një deri të shumëfishohen në 10. ë dhe kështu njeriu kur agjëron agjerimin dhe thot një dit mund të arri vlerën e 10 ditve të agjërimit. Dhe për 30 dit i logaritet si kurse të kest agjëruar mërsh përblimin si kurse të kest agjëruar 300 dit. Dhe këtyre 300ve nëse u ashtonë dhe 6 dit, që se cila dit të kest vlerën në 10 ditve, kryesurisht bëhen 360 dit. Dhe kështu i logaritet si kurse të kest agjëruar, apo e mërsh përblimin si kurse të kest agjëruar 360 dit, respektivisht do thot një vit të, të tërë dhe nga kjo kuptohet edhe vlera se sa është që jeti e rëndësishme që besimtarët jetë të përkushtuar edhe pas Ramadanit mos t'i lejë do thotë to dit ti kalojn pa ti kaloj do thotë pa agjëruar. Dhe afati nuk është kusht që ato agjërohen 1 pas 1 dhe afati për agjërimin e tyre është 30 ditë pas Ramadanit. Domthon një muaj i tër e, që brenda atij muaji ti agjëroj këto 60 ditë Zoti të mëshirë dhe nëse tjetër nëse për shkaqe të arsyeshme kemi humbur një ditë agjërimi, a kemi shpërblimin e njëjtë si në Ramazan pasi ta kompenzojmë atë? Ë po. Pra arsye se besimtarin ashtu siç thot Allahu Xha'la Wala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu i madhërishem nuk e ngarkon besimtarin përveçse as sa ka mundsi ta përballoj. Dhe nëse muslimani në një rrethant caktuar smuhet ose ka ndo një, ndo një arsye për të aprishur agjerimin dhe e prish atë për arsye legitime islame atëhere aj e kompenzon atë ditë dhe nuk, nuk ka kur far dalimin mes të asaj sepse e ka prish atë ditë dhe e ka agjeruar me vonë. Për arsye se e, si që tham pak më heret muslimanin, Allahu Gjellawala nuk e ngarkon më shumë se që mund të përbaloj pastaj edhe neve e dim shumë qartë që nëse muslimani e balovachot me Ramazan, me mujnë e Ramazanit, dhe është në një situatë që agjerimi mund t'i bëj ati dëmë, përshka kësë mundjes, atërë e aj... faktë e ka të ndaluar të agjeroj, nuk lejo të agjeroj për arzuje se e dëmë tënë vetën më shumë. Pra ndaj edhe nga kjo vërejhet se është situatë shumë e njejtë, por për të arritur cilimin dhe synimin e e, e do thash për blimin krejtësisht të njët atëra këtu shikohet shumë edhe njëti apo çasja se si se sa është i kujdesshëm ai besimtari si që ta kompenzojë at ditë pra nëse ai e, nuk e ka agjruar një ditë ramazanit dhe ka kaluar Ramazani, ka kaluar muaji i parë, muaji i dytë, muaji i tretë dhe me një fjalë mund të duket një një një lloj neglizhence tek ai në kompenzimin e asaj dite, dhe tek mas disa muajve e kompenzojnë atë, duke pas mundësi të thotë ta ta kompenzonte më herët, atëherë këtu mund thuhët se nuk mund të arri shpërblimin e njejtë, për arsye se vrejhet të kaj një neglijëncë. Mirë po nëse ai vrejhet që shumë i kujdeshëm që ta kompenzoj atë ditë, mos në betet bërqë dhe mundohet mundësin e parë që ta kompenzoj, atëherë nuk ka dyshim se i tili arrijnë të thë shpërblimin si kurse ta këtë agjeruar atë ditë. Qëfer shpërblimi kanë fëmijet në në moshën madhore që kanë agjeruar Ramazanin, apo vetëm e kanë ushtruar veten e tyre që kur të rriten të mund të agjerojnë. Ë fëmijët të cilët nuk kanë arritur moshën madhore, e dim se nuk e kanë obligimin agjerimin. Dhe nuk ngarkohen me me me kët. Por nëse agjerojnë, a kanë çfarë problem, padyshim se kanë shpërbim, përderisa janë do të thotë e kanë parasysh apo të thema mirë e kanë niyetin parasysh, do thotë qëllimin se çfarë janë duke bër. Kështu që nëse një fëmijë themi ka 8 vjet dhe ngrihet në sifirë dhe thotë unë do të agjërojë, me një fjallë dhe thotë e ka këtë qilim dhe hanë së bashku me antartë e familjes dhe të nesërmen ose gjatë ditës, gjatë tërë ditës nuk hanë dhe vazhdimisht e ka parasysh se është duke e kry një rrit dhe një ibadet, një adhurim dhe i Allahot madhërishëm, nuk ka dyshim se ati i shkruhet se vapit, ashtu se i shkruhen se vapit, se vapit dhe thotë të mëdhenjive dhe ajo i shkruat si një sevap shtesë, jo se e ka lënë ndonjë borxh, ndonjë obligim për arsye se ai nuk e ka obligim, mirë po i shënohet si shpërblim për kryerjen e asaj vepre e cila në fakt nuk ishte kërkuar për të do thotë ta bëj, mirë po ai e bën me vullnetin e tij dhe nuk ka dyshim se ka shpërblim. Po gjithashtu edhe familja ka shpërblim për shkak të nxitjes dhe që ta bëj atë vepër dhe në këtë baba apo nëna kush e ka nxitë ë do të thotë e arrij shpëtimin për atë antikem zot e tim muslimane. Selam aleikum hoj një ditë para se të hyj Ramazani kam axhieruar sepse kam pasur borx vetëm edhe një ditë. Pastaj kam dëgjuar se nuk lejohet të axhierojmë një ditë para namazanit. Më tregoni ju lutem si të veproj tani? Po, është një hadith apo janë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, cilat nënkupton se besimtari e ka të ndaluar të axhieroj apo të paraapri axhierimin e Ramazanit me agjërimin e një dite apo dy dit para. Me një fjalë mi ba një loj mirë se ardje, si që mund të pretendoj diku, dikush ose një loj pritjet Ramazanit me agjërim. Kjo është endaluar në islam. Por, kjo ndales është vetëm për ata njerëz, do thotë nga kjo ndales ka priashtime. Cilat jënë të thotë priashtime? Priashtimi i parë është nëse njeri u ka pas në një barqë, si kurse rasti konkret, nëse nuk ka agjëru gjatë vitit, nuk e ka kompenzu atë ditë dhe e sheh vetën se duhet ta kompenzoj do të thotë në një ditë para Ramazanit atërë a i nuk ka gjina pra arsu se e ka agjeru do të thotë atë që e ka pasë obligim pasaj gjithashtu nga kjo përjashtu, përjashtuot edhe njeri u që ka 3 ditë agjeroj themi fjesht nëse një njeri një agjerojn zakonisht do të thotë hanëve dhe të ejtev dhe dita e pare Ramazanit i bjen e martë dhe ai aj ta ajroj ditën e hën për arsyesë se ka tradit ajrojt hënave, atë nuk ka gjënë. Dhe faktikisht është mirë ta mos ta ndërprej, do thotë kët synet që ja kanisë dhe është duke e praktiku. ë i tilli. Pastaj gjithashtu edhe një person i cili ë kur ka hy muaji Shaban, që mu është muaji që i paraprin Ramazanit, pra mu i tet hnor dhe shohim dhe vetë Muhammed Sassanem kanë zitë në agjerimin e këti muaj do manë ditë të këti muaj sa më shumë. Edhe nëse një njeri ka agjeru gjatë këti muaj vazhdimisht, dhe thotë qofë gjithdo ditë ose një ditë po një ditë jo, i ka agjeru të hanev të ejtev, apo vajdimi do thot ka agjëru dhe e vazhdon do thot kët form do thot praktikës edhe edhe afër Ramazanit nuk ka gjë të keqe edhe ky person do thot llogaritet se as duke praktikuo do thot një praktik që nuk hyn do thot në atë kundërshtim për cilën po flet pejgamberi sallallahu alaihi wasalam por i vetmi do thot e vetmja ndalesë në kët arsë që njeriu do thot me qëllim ti parapri ajrim ti parapri Ramazanit me ajrim të një dite apo të dy si qëllim do thotë pritjeje apo mirëseardhje të Ramazanit. Kurse ditëve tjera do thotë mos ajroj fare zotit të mëshirë. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë kemi dëgjuar se në fen islam praktikuohet një lloj organizimi pas lindjes së fëmijëve, që e quajnë akik. Ky veprim a është farz apo sunet? Po. ë Akika është një veprim me të cilën uh, prindi i fëmijës, foshnjës, aprin uh, do thotë një dy dash apo dy dele për uh, foshnjën do thotë mashkull dhe, ose një dash për ose një dele për foshnjën femër. Dhe kjo praktikë në islam ë uh, se është obligative, ajo ka diskutim dhe dhe trajtimet e të dietart dhe e sakta është prej suneteve uh, të forta e ka shtu se nëse njeriu i ka mundësitë materiale, i preferohet shumë që ai ta praktikojë kët. Mirpo nuk është kusht ashtu siç mendojnë disa që të mbledh njerz dhe t'u ashtroj, do thotë darkë e kështu me radh. E domosdoshme është preria. Do thotë sikurse kurbani, do të therrën ato e tash nëse mishi dëshiron të tuash prëndaj të afërmve të varfërve, farefisit e kështu me radh, bën edhe në kët formë, do thotë mos të përgadis vet ose në një pjesë të saj ta tandal për vete. Ë ose edhe të mbledh ashtu siç bëjnë tradit disa edhe ti me një fjalë njerëzit e afërt, miqtë e këtu me radh, të mundoj të thotë ti ti do të jap atur ose në shenjë gëzimi dhe edhe harreje për atë ngjarje që i ka ndodhur atij ta thot lindja e, e, e foshnjës. Dhe nëse bën edhe në këtë formë nuk ka gje të keqe ajë sfar kërkohet nën branda mundësive nëse janë mundësit materiale është therrja e e delës si shenjë falënderimi ndaj Allahut të Madhërishtem për shkak të thot të asaj ndodhje pra lindjes së fëmijës printit zoti e mësmiri pyetja tjetër honoruar kam një pyetje si duhet t'i këndojmë fëmijës ezanin me Zot të lartë apo të ulet si ka praktikuar Muhamedi alayhis salam është një hadith i pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam në cilën tregohet apo thuhat se Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selam kur ka lind Hasani e, i ka këndu, do thot e zonin në veshin e djathtë dhe i kametin në veshin e majt. Dhe qëllimi i këndimit nuk është me zot nalt në kuptimin që të trishtohet fëmia, pa po qëllim do thot tek veshit të këndohet ezani sikur se këndon por me një zë për pak më të ulët. Gjithashtu edhe i kametin në veshin e majt. Mirpo është problematike ky hadith i Peygamberit sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se shumë ekspertë të haditheve, do thotë studiu st hadithe të cilët mirën me vlerësimin e haditheve në bazë kritereve të njohura që ka fusha e shkencës së haditheve, shumë prej tyre ë janë do thotë mendimin se këto ngjarje e cilat transmetohen nga Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, thonë se nuk arrin moshën, nuk arrin do thotë e vërtet shkallën e vërtetësisë që të punojmë te. Me një fjalë thonë se është hadith i dobt dhe edhe pse ka ardhur në disa transmetime, ata thonë se nuk ka arrit të thotë shkallën e asaj vërtetësie që të mund të quhet si hadith i mirë, hadith hasan. Prandaj edhe shumë prej ulemave kur diskutojnë në lidhje me këtë problematik sikurse preferojnë që mos punohet me këtë hadith përderisa hadithi është i dobët dhe nuk ka arritë shkallën e, e e asaj që të punohet me të. Kurse disa dietarë të tjerë më pak, thotë, prej studuesve të hadithit, sikurse thonë se mund të arrihet hadithi në fazën apo shkallën e, e hasenit besueshmërisë dhe thonë se nëse punon besimtari nuk ka gjë të keqe pra debati është këtu në mes të të dietarëve të fushës së hadithit, cil disa preferojnë të punojnë, disa nuk preferojnë. Përzgjedha është se nëse nëse dikush e aplikon kët, atëherë Atëherë mund të themi se është duke punu, do thot me këto hadithe të pejgamberit sa selam, edhe nuk do të ishte drejtë që ti të tërhiqesh vretja apo ti refuzosh po atë. Mirpo në anën tjetër, edhe nëse nuk praktikohet, atëherë nuk është do thot lanja ashtu siç mendojnë disa se kjo është diçka obligative dhe gjithçysh duhet të veprohet, Zoti i dheut mëshirë. Një pyetje tjetër, selam alekum, a preferohet të organizojmë iftare dhe gjat ditëve të muajit Sheval pasi që xhërimi në këtë muaj na lidh me muajin Ramadan? ë Organizimi iftareve, kërësisht, do, do shtë të për ato 6 ditët e Shevalit, nëse e thirja bëhet e, për ata njërës të se të kanë agjeru e, dhe qëlimi është do shtë që atyre të japim iftarë, atër kjo mund bëhet jo vetëm në Shevalit, po gjitho ko. E, me një fjalë nëse neve e dim që një njëri agjeron, të themi kushtimisht haneve dhe të ejtëve, dhe neve i e, th e thrasim atë, Në ndonjë ditë prej ditëve të vitit, edhe i themin se filan ditën, filan të hanën je musafir tek unë do thotë iftar dhe e thrasim edhe i dhajm iftar, nuk ka gjë të keqe dhe dhe kjo preferohet dhe arrin shpërblimin për të cilën pejgamberi sa selam thotë se ai njeriu i cili i jap iftar personin që është axhërueshëm, ai ka shpërblimin sikur se ta ket axhëruar at ditë. Dhe kjo arrihet në çdo ditë, jo vetëm në Ramazan, jo vetëm në Sheval, po çdo ditë. Prandaj edhe në kët nuk ka Nuk kam të një penges, por ndoshta është për ata njerës e që i kanë mundësi, mundësit dhe i dinë do të personat që fejlanditën do të agjerojnë dhe i thret një iftar dhe ushtran atyre iftar, ai, nuk ka dyshim se arrinjë shpërblimin e personit që u kavanë do të iftar agjerozve. Zotë edhim në smirë. Ok, me dhe pyte tjera, por filimisht do të bëjmë një pozitë shkurtër, shikullës të ndërorë që ndronim në e këtë themi pas pakë. Të leshikua, në orë teleshikues, rikthehemi në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen për të vazhduar bisedën me Hoxhin Alaudin duke trajtuar edhe pyetjet mbetura. Hoxhit, si duhet ta kompenzojmë, ta kompenzojmë agjërimin personat që vuajn nga tensioni i lartë i gjakut dhe kanë pas të nevojshme përdorimin e barnave gjatë ditës? eh personat e tillë, të cilët e lëjnë agjerimin pas ashtin kohën kur është vapa e madhe dhe është koha e gjatë dhe mund ballafaqohen me probleme të tensionit, të tillët në islam do thotë ndoshta edhe në disa rajonë kanë tenduar të, të agjironë për shkak të thotë se shëndeti i tyre është do thotë në pyetje kurse e kompenzimit i njerëzve të tillë është varrsisht, kjo më varet do të thotë prej formës së asaj farë së llojit të smundjes kan. Nëse ngritja e shtypjes tekta ose tensioni i lartë tekta është do të thotë diçka kronologjike, do të thotë diçka që e, nuk është e pashrurshme dhe në çdo kohë të vitit, nëse agjiron mund ballavaçohet me me rrezikun e ngritjes tepruar dhe mund të shkaktojë do thot probleme më serioze, atëri i til nuk, nuk i kompenzon ato me, me azhirim, por i kompenzon do thot me shpagim, me fidhje për çdo ditë lën, dhe thot, të lën do thot ushien të varfër. Ë kurse nëse personi ka kët problem, mirë, po smundja e tij nuk është diçka shumë kronike dhe nuk është diçka që i ndodh shpesh, por në një kohë të Ramazanit është ballavazhuar me kët problem pavarësisht ndoshta për shkak të në zetsi së ma dhe e kështu më radhë dhe e kalën agjerimin, atër i kompenzon ato dit, atër e kur shërohet dhe e sheh veten që është pak më, më stabil e dhe e kupton dhe thotë që agjerimin nuk do t'i shka këtoj dëmë, i kompenzon dit për dit, pak kur far problemi. Zotë e di më smiri. Sot a lejohet të marrim kredi në bankat islame për rinovim dhe zbukurim të shtëpisë. Kemi frikë se mos po bëjmë mëkat kur dihet se në vendin ton shumë familje vuajn për ushqim ndërsa ne kemi mjaftuar. Ë nuk nuk e kam shumë qartë kur thuhet banka islame, nuk është nëse është për qëllim aktivitet i disa institucione financiare që është njohur në Kosovë që shumë të paktë cil të mirën do thot me dhënien e borxhit e të një shumë shumë të vogël do thotë të, të parave me kthim do thotë të shumë të njëjtë atëra në kët nuk ka nuk ka gjithë këtë është një sikur se të marrin borxh për një njeriu që t'ia kthejmë ato para dhe me ato para të kryjmë ndonjë punë në, pun në shtëpi pavarësisht a, është diçka elementare sigurimi diçka i shtëpisë ndërtimi e kështu me radh apo është diçka si themine, lukse, thot, mm. i themi ne luksë do thotë zbukurimi i shtëpisë e kështu me radh Kjo shumë ndërlidhet me aspektin e mundësive financiare që të paguhet apo të li, të, të të bëhet pagesa atij borxhi. Nëse neve na merr mendja që nëse marrim një borx të saktuar nga një person që do ta kthejmë me të njëjtin shumë dhe e kemi para syçi do të mund ta kthejm atë borxh pa problem për shkak të thot pagës vazhdueshme që kemi hyrave që kemi në përzgësi dhe marrim atë edhe qoftë edhe për ndonjë gjë do thot luksi nuk ka gjë të keqe nuk është e ndaluar kurse nose këto thotë që ka frikë për shkak të mungesës së solidaritetit me të varfrit ndoshta mund të shkohet mund të jetë shqesimi i tij për shkak se ai nëse merr borxh nga këto institucione financiare Atëre vërtet këta nuk mund t'i japin borxë secilit që që paraqitet për shkak të shumës që kanë do të thotë në dispozicion t'u japin të tjerëve. Mm. Prandaj mund t'i themi kushtimisht mendon se mund t'i azër vendin dikujt që ka nevojë më shumë sesa ky që nuk ka nevojë. Nëse është kjo do të thotë situata, atëre kjo do të thotë ndërlidhet shumë me rrethanden se si është gjendja financiare e këtyre institucioneve. Nëse këta Faktikisht do thot gjat operacioneve do thot dhënjes e borxhit shumë e holumtojn do thot edhe e studiojn situatën edhe shohin se kush meriton dhe kush nuk meriton dhe gjithsesi këto institucione faktikisht edhe japin përparësi atyre njerëzve që janë më nevoitar se këtyre që janë më pak të nevojshëm atëherë nëse ju konkuroni edhe i nënshtroheni kësaj kësaj analize nuk mendoj se keni bërë keq për arsyesë se institucionet të tilla kur bëjnë dhe thotë japin borë që i kanë parasysh këto për cilat juve shqecoheni, pra ndaj edhe ju nëse nëse konkuroni dhe i nënshtroheni kësaj analize dhe në bazsë saj do thotë e merrni atë borxh, atë nuk mendoj se keni bën ndonjë gjë të keqe zoti i mëshmirë. Kemë edhe pyetjen e fundit për sonte, thotë a lejohet të, lejo të fal namaz një person i cili ka alkol në trup për shembull, një natë më parë ka pirë alkol dhe të nesërmen i bie dita e xumës. A bën çai ta fal namazin e xumës apo jo sepse kam dëgjuar që personi i cili pi alkol nuk lejohet të fal namaz për 40 ditë. Po, është një hadith i pejgamberit sa selam se ai njeriu i cili e pin alkoolin nuk do t'i pranohet namazi për për 40 ditë. Ju jo nuk bën të falet, por nuk do t'i pranohet namazi për 40 ditë. Mirpo komenti me konsenzus të ulemave në këtë hadith nuk është se ai duhet ta lë namazin, tërësisht. Pavarësisht çfar çfar çfar namazi, por ai duhet ta fal për arsyesë se namazi falet me dy synime. E para ashtu thot me me qun vend obligimin e Allahut të Madhërisëm, për arsyesë është obligim për çdo musliman ta fal namazin dhe lënien e këtij obligimi për lënien e këtij obligimi pason ndënimi dhe ndështi, ndëshkimi. Dhe synimi tjetër është arritja sa më shumë shpërblimeve gjatë faljes çdo njeriu do thot nuk ka dyshim se kur ta fal namazin krahas qe e pagun apo e lën e çon vën borçin gjithashtu edhe fiton probleme të shumta e komenti me konsenzus te ulemave i kti haditheve i kti hadithi dhe haditheve te perafta me kët thon se ky njeriu i cili ka pir alkool nuk ka dyshim se eshte obliguar ta fal namazin nesermen ose gjat te kyte 40 ditve por eh do ta fal dhe ta çojë në vend obligimin dhe ti ti largohesh ndëshkimit na ndëshkimit të Allahut të Madhërisht për shkak të mos përfiljes urdhrit të tij mirë po nuk e arrin shpërblimin për të cilën do thotë gjithashtu synon besimtarin dhe kjo është ajo privimi për të cilën bëhet fjalë në këtë hadith e jo që ai ta lë namazin tërësisht zoti i mëshmirë fqis tek na seçi që ishem në sot falnderit edhe unë ju jo falenderoj për ftesën Shkues të nërruar, kjo është e tëra për emision nësotëm duke kërkuar për gjigjen. Vazhdojnit në shkrueni në adresën tonë elektronike për qdo halë apo brengë që keni. Tërë në takimin e radhës, selam aleikum dhe mirë në beqë.